säsongen 2020 lever och frodas Och det blåser småspik på Valhalla. Blåvitt vinner kuppen Alle, alle och allt är som det ska Ni lyssnar på BBBodd på gt.se Där vi pratar om vårt kära IF Göteborg I tid och otid Vilket avsnitt i ordningen det är Får ni fan hålla reda på själva i fortsättningen Anarki Och silencio stampa Persona om gratta, Pasta penne di mare. Välkommen Padre Glimberg Stort jävla tack vi ska inte hålla er på något Större halster utan vad är det Vi ska göra Patrik Men Vi ska sätta oss och eh, för att grilla Max eh, Marcus Vi har bokat upp honom för en lång stund Så det kommer bli riktigt mycket frågor Och känner jag dig och mig rätt så landar det här i två goda poddar Garanterat Låt oss inte slösa på era kära Megabyte och era mobilsurf Nu tar vi in Max Markusson direkt Han klev in på Kameratgården och gjorde rent hus med flera av Blåvits gamla ryggsäckar Ledarstilen är tuff och rak med pondus och han anses av många vara arkitekten bakom föreningens stadiga uppgång på de flesta fronterna. Nu hoppas vi att han även har den allra högsta nivån av ledarskap i kroppen. Välkommen tillbaka till BBPod IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson. So you're tough guy, like you're really rough guy. just can't get Stort tack. Känns det stort att vara här igen? Ja, oerhört. Nu... Verkligen. senaste var vi i bilen med Jocke. Ja. Så, ja. Sorts... Där vill man gärna inte vara. Ja, av många anledningar. Någon sorts bilkapning. Ja. Ja. Du, är på tal om kapning, det går ett rykte om att du har en väldigt så här, krystad relation till en viss camping där du bor. Stämmer det? <laughs> Åsa Camping? Ja. Ja, det är nog mest bara för att... Camping gillar jag. Men det är jävligt många boråsare där. Det är så. Ja. Men det, det finns ingen konflikt mellan dig och en viss campingägare och någon sorts container av de slagen liknande. Ja, borde det vara det? Var det när jag byggde om eller? Ja, jag har hört och ja, Du känner honom alltså? Nej, nej, nej. Men alltså, ja. så, Riktigt så, går. Så, ja. så, saker och ting som händer kring folk som jobbar i Göteborg, det når mig. Okay. Det ska ja. du ha väldigt bra. Ja. Ja. ja, det känns väldigt ja. tryggt. Jag hade en container stående utanför min mur och det, det var väl på hans mark, kanske. Och då, och då, ville, jag... han, då ville han ha sagt Är för ja, det. Jag, jag jämställer inte det med en husbil du, <laughs> Hade du förtält ja. till containern? Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, uh, men uh, inflytningsfest utgick från containern ja? Mm. ja, men det är bra mm. okay. <laughs> ja, alltså, Först av allt, då, jag vill ha sagt det både till dig och lyssnarna Att det kanske kan upplevas att vi mest gnäller och pressar dig idag. Polisförhöret, på Lividal pratade vi om här innan. Ja, det känns bra. Ja, Det beror ju inte på att vi är missnöjda med jobbet. Utan. För det första är att all, det är områden som alla bryr sig väldigt mycket om, alla lyssnare som också är supportrar och det kan också ha att göra med att det är områden där folk ändå har en viss erfarenhet ibland till skillnad mot eh, försvarstaktik och sidefällor där folk, mm. den gemene supporten inte brukar vara jättebra kanske. Nej. Det är ju med inkluderat. Alltså ja, Verkligen ja, så. Ja, men det är ju skönt vi, att ha någon vi, att ställa ett svar Så att vi disclaimar polisförhöret här om det blir ett ja. polisförhör. Nej, men vi, vi pratade Nej. om det innan här och vi sa innan vi skulle gå in, eller rätt att vi började prata om det går i säga Fan, nu har vi en bra uppställning här på ett Fan, vad sura vi det? Och det, det känns inte alls kul. Men, men vi, vi är ju väldigt, väldigt nöjda med sjukt mycket. Och, så blir det, och det undrar man inte så mycket över. Över det som är bra. Nej, nej, det nej du, men du är eller det är man ju glad Det är inget, att frågetecken. Det det är inget mm. frågetecken Utan då blir det att men de här grejerna tycker vi är lite märkliga Och då blir det gärna att de som kommer upp Det är klart att jag skulle kunna stå Och, och bara sitta här och hylla dig för saker som det är jag tycker bra fantastiskt. Men det är fantastiska. Du får ju ja, framförallt inte säga så mycket då. Nej. nej, men jag gillar att stå till svars. Ja. Det är det är bra. Bra. Ja, jag är, är van vid det. Det jag bra för jobbet. Och ja. nu vill vi inte ha den medietränade Max som kör liksom. Det är ingen hemlighet att vi oaktat detta och annat duckande <laughs> så här då. Vi får tips tack till SLO-koffer då. Han ville även om jag skulle fråga om Solbrillebrännan Ja, hade något kommit an? Jag försökte jobba lite på den i Portugal. Det var det tillräckligt länge. Men, det var det som var grejen du skulle fråga, att den var utebliven solbrillebränna. Nej, men jag har ju en jävligt bra solbrillebränna på sommaren. Jag kör ju solbriller hela tiden när det är sol för att jag får ont i huvudet. Du det ser ut som är. en seglare. Ja, ja, men fast inte lika snygg. <laughs> liksom, <laughs> jag jobbar i, väderbyten och ful. <laughs> jag jobbar ju också på det sättet. Och varje gång som någon det och garvade så säger jag bara, värt det. Nu sa jag att jag inte skulle stå och hylla dig och hålla på på det viset. Men jag, har, jag måste säga att jag tycker att IFK, eh, sedan du kom in, har börjat kommunicera med en eh, liten annan pondus. Eh, jag minns till exempel då från... Eh, Eh, en viss derby mot eh, BK Häcken när de hade då, anmält Mohamed Alakim för eh, att han hade misstolkat en regel när Victor som passade hem till Giannis och, eh, och så vet jag att du fick kommentera det och du kommenterade det slänga med att eh, det här var att kasta en handgranat in i ett glashus när man själv har festat med domarkåren efter att ha vunnit kuppguldet Jobbar du mycket fondus i dina uttalanden Eller är det en medveten strategi? Eller blev du bara förbannad? Nej, Jag vet Jag tänker inte så mycket på fondus. Men eh, samtidigt så har du väl trillat ut ett och annat citat emellanåt. Ja. Så, men men är det, ja. du är ju en smart människa. Är det medveten? Ja, är, det, är det så? <skratt> ja, ja okej. Okay. Nej, men jag tycker att man ska vara tydlig med vad man tycker och tänker. Sen så, jag menar man kan ju vara byråkrat pondusaktig också i vissa fall. Mm. Vi hade ju några duster med disciplinnämnden förra året. Mm. Och då får man ju så att säga dra fram de, de strängarna ur en slåda också. Men eh, när man får en, en fråga rätt upp och ner så, och i det fallet så tyckte jag väl att det var lite berättigat också. Fast Kom om igen. man jämför det då i instagram så är det ju bra på att fånga in likesen i skrift och text, va? Jag mm. tänker på när du till exempel då hade du dusterna med disciplinämnden och du ändå trycker ifrån ganska hårt i slutklämmen på de här breverna. Liksom. Ja, fast där handlar det ju också om... Alltså, nu, nu, nu, jag känner ju inte de personerna som sitter där. Jag har träffat Tobias Tibell en gång som man håller på maila rätt mycket fram och tillbaka med jag sagt under förra året. Känns han som en fiende? Nej, verkligen inte. Tobias känns som en jurist. Och jurister är allt som oftast jävligt korrekta Och då kan det finnas en poäng emellanåt och på något sätt, inte för löjliga, men på något sätt att markera hur jävla självklart vissa saker är. Mm. Och då är humoret ett bra vapen Så bryta den här, liksom, ja. alltså den här byråkanslitsvenskan liksom. Ja, men jag menar det är så lätt att hänvisa till paragraf 5, stycke mm. två. Men när de, så som vissa fall kommer med helt absurda påståenden, då får man ju ja, vara absurd tillbaka. Något, något som jag tror inte alls är oviktigt i det här också, det är ju att jag vet att jag själv och många supportrar med mig ändå tycker det är jävligt skönt att känna att klubben ändå ställer sig på, på deras sida, om du förstår vad jag menar. Att, att, att man visar att vi tar inte vilken skit som helst eh, oavsett vad vi drabbas av. Ja, alltså, har vi gjort fel så ska vi ta ansvar för det. Det tycker jag också. Men uh, uppenbarligen så förra året så tyckte jag inte att vi hade gjort så jävla mycket fel. Utan uh, där vissa, vid vissa tillfällen så sa vi att nej men vi accepterar vad ni säger och så är det bra med det. Men uh, absurditeter, det var svårt att köpa. Om man bara ska ställa en, en, en väldigt rak fråga, men som kanske är o, o, oerhört svår att svara på då. Hur går det för oss? För, försök. <laughs> Hur går det för oss egentligen? För blåvit? Ja. Uh, nej men jag tycker att det går bra för oss. Alltså, när vi sitter där, vad är det nu för datum? Slut på februari. 20, 24 ja, det är det. 24 snart. Folk det är, väntar ivrigt efter morgondagen. Ja, men verkligen. Nej men då, uh, när man svarar på den frågan så tycker jag att man tänker så här, okej okay, vart befann vi oss för ett år sedan? Eller för den delen två år sedan? Och i förhållande till det så är det ju lätt att säga nej men det går bra i förhållande till det. Varför, var, varför befann vi oss för två år sedan? Ja, två år sedan då var jag ju precis, då hade inte jag börjat än. Men mm. jag hade väl... Eller jag hade väl försökt att få den inblicken man behöver få när du tar ett sånt här jobb. Mm. Du gräver så mycket som möjligt och pratar med de människorna som känner till att du ska få det. Och ställer Nej, typ lika tuffa frågor som ni ställer till mig nu för att få en förståelse om vad man hoppar på. Och det såg ju inte jättebra ut. Alltså det var så många delar i klubben som jag tyckte liksom var misskött. Uh, och det, det är inte bara en sak och inte bara vid ett tillfälle utan att man hade valt fel väg och hanterat saker på fel sätt. Alltså både ja, ekonomiskt känner ju alla till det och det var väl det jag också kände till. Att ja, det är väl inte superlysande ekonomi man hoppar in i. Men sen så ju, ska man ju ställa frågan varför. Uh, och för två år sedan så uh, befann sig Blåvitt en uh, riktigt kraftigt nedåtgående spiral. Kan, kan du säga någon sak som du kände var misslyckat, Som bara shit, det här måste vi göra. Nej men allting handlar ju om balans. Eh, så är det. Och <hör> det är lite svårt att jämföra att driva en fotbollsklubb med en restaurang. Eller liksom med företag som tillverkar muttrar. För det är så mycket annat som påverkar. Men i grund och botten så lever man ju efter samma ekonomiska principer och organisatoriska principer som alla andra, det vill säga att du ska ha ordning och reda på dina prylar. Och det hade man inte fullt ut, utan man, gjorde väldigt, man fattade väldigt många kortsiktiga beslut. Någonting ja, både vad gäller spelarförvärv, det kanske kändes bra där och då, lite mer plåster på såren kissa i motvind och allt vad det är. Men eh, i slutändan så blev det dålig, dålig ekonomisk effekt för IFK Göteborg. Så det var det ena. Sen så var det också att man ställde väldigt hårt, hårda krav på organisationen i stort. Att eh, ni ska leverera allt det här men ni har inte förutsättningar att göra det. Så att det, det var en annan sak som så väldigt tydligt. att eh, Jag, menar, jag tror jag har använt uttrycket uh, anorektisk organisation mm. tidigare i förhållande till förväntansbilden. Så det, jag menar det här, uh, det här kan vi hålla på och prata om hur länge som helst men det var ju det första ur gjorde och djupt djupdyka och göra en analys av uh, vart står vi och vad beror saker och ting på. Men det är ju väldigt intressant eftersom det här är ju saker och ting som gemene man inte ser. Aj. Är du med på vad jag menar? Om man är nyfiken. Det så mycket om att Max kommer in och, och gör kaos. Men vad är det som har hänt egentligen? Och där är man lite nyfiken på. V vad är det konkret som har hänt de här två åren? Om vi, om vi tar det organisatoriska. för att på, på plan kan vi ju alla följa. Ja. Ja, men jag tror inte att jag har gjort så jävla mycket kaos. Jag tror att det är tvärtom faktiskt. Uh, en sak som var väldigt tydlig var att det, ja, det saknades en struktur att ha en långsiktighet i hur man driver klubben framåt. <hör> Så man tog alla beslut fattades från år till år, eller månad till månad, eller vecka för vecka där och ju kortare framförordning du har desto sämre det blir oftast utfallet på det det är bara gör. större bränder att släcka hela tiden ja, men lite så och när du har släckt en så har du tre nya som du behöver ta i, ta i tur med så att, eh... nu, nu ligger muttrarna i mutterlådan och besticken ligger i besticklådan ja men, ja, men lite så skulle jag uttrycka det Nej, men egentligen kaoset jag gjorde var att jag krävde att vi skulle ha en affärsplan eh, vi måste veta vart vi ska ta oss och hur vi ska ta oss dit Och eh, anledningarna till det här, det, vad är det nu? Det är december för, förra året va? när vi hade ett medlemsmöte. Det har gick igenom, jag, jag tror att det var säkert första gången i Blåvits historia som vi visade rätt upp och ner vart ligger kostnadsnivåerna för spelare, för agentarvården, för nettoeffekter på försäljningen, hur har liksom... Eh, Ja, biljettförsäljningen ökat eller minskat och så vidare och så vidare. Så att eh, det var utifrån den analysen så sa vi att vi behöver en struktur för det här och vi behöver göra jävligt många grejer på jävligt kort tid egentligen. Och kaoset där handlar väl egentligen om att nej, men då måste vi göra det och det får, det får kosta också. Det får kosta i form av att alla kanske inte tycker att det är svinbra. Eh, det blir så med förändringar. För det är ju en del som har slutat och det är en del som har tillkommit. Så att säga Var ja, det fel personer på fel plats? Nej, alltså... Ja, ja. Det här är vi rädda ja. för att prata om i Sverige. Ja, precis. Nej, och jag skulle nog aldrig varken här eller någon annanstans sitta och hänga ut någon... Och du behöver inte hänga ut någon enskild. Nej, men det man kan konstatera det är ju att folk Och både fick sluta och valde att sluta mm. eh, utifrån att vi hade tagit fram en, en ny plan och en ny struktur. Och, eh, då behöver man ju ersätta dem och göra om också. Och sen så var det väl kanske inte den absolut mest hållbara strukturen i organisationen i stort heller. Eh, utan det vi gjorde var att vi var väldigt tydliga med att hit ska vi på det här sättet och det får ju man förhålla sig till precis som på vilken arbetsplats som helst. Vad ska vi göra med alla nya goa TV-pengar som vi får i år då? Alla nya goa TV-pengar. Ja men det är, ja, men den, det där är ju en hur ska man säga allmän liten missuppfattning att så ja, att att, notera att jag tar på mig dumhatten. Ja eller. precis. Ja jag hoppas det. Tänkte jag tänkte säga. <laughs> Nej men vi får ju inte alla nya goa TV-pengar i år utan det sprids ut till 2026 eller 22 eller vad det nu är. Där man får en, en ökning utifrån det systemet som finns med 50, 75, 100 eller vad det nu är. Det är liksom en trappa helt enkelt. Och sen beror det ju på vart vi hamnar i Allsvenskan och vart vi har hamnat i Allsvenskan. Vi losar ju några placeringar i den här femårsstrukturen som finns. Det är ju snitt på de senaste fem årens placeringar och så en koefficient på det. Så att, eh, det blir ju tuffare för IFK Göteborg i och med att vi inte har lyckats prestera tillräckligt bra tabellplacering de senaste åren. Men så så, du, så du, de är inte öronmärkta till spelarköp, eh, 100 miljoner så att säga? Det är, inte, det är inte det vi ska förvänta oss? Nej, för, för det, går inte att, det går inte att driva en organisation så att du öronmärker pengar utan... Vi, vi försöker ju driva organisationen framåt och sen så har vi en plan för varje del i organisationen vad den ska åstadkomma helt enkelt där budgeten är ju en del givetvis men där har vi ju sagt väldigt tydligt också att det är inte i år vi ska vinna Allsvenskan. Det är 2021. Nej, det är in... Sås för länge sedan. Ja, är ja, det ändrat ja, nu är det reviderat på. Nej men 2021, jag tror att jag kommer ju från det här stället som håller på med det här 2021-ramset. <laughs> eh, och bara för att staden råkar fylla 400 år så betyder det inte att blåvitt per automatik ska investera allt, satsa 100 miljoner på rött och hoppas att roulettekulan ramlar på rätt plats utan... Vår ambition är ju att bygga någonting där vi är ständigt är med och slåss om, om de första platserna i Allsvenskan. Finns det en, i den här affärsplanen, finns det ett mål för när man ska ta SMU-Ulm i Plöteborg? Du inte säga när då, mellan då då kanske. Nej, nej det är inte så vi har uttryckt det utan vi har uttryckt det att till och början med så har vi, vi går in i på år två nu i vår affärsplan där vi har klarat år, år ett. Och att de två första åren ska vara omställningsår, eh, mm. det har vi definierat med allt vad det nu innebär. Mm. Och sen år tre, det vill säga nästa år ska sporten få börja ta sats mot att hamna dit vi ska och det handlar egentligen om att konkurrera om Europaplatserna. Sen så är det, för det är liksom svårt att säga att vi ska vinna SM-guld 20, eller 2022 eller vad det nu är men Jag menar inte ens Malmö som släppte sin årsredovisning som alla kunde titta på. Lyckas ju med det så pengar är ingen garanti. Men däremot så tror jag att Malmö kan känna sig rätt trygga med att hamna typ topp fyra varje år. De bör göra det i alla fall. För vi, vi satt ju med eh, Håkan Mild som har jobbat i, i, mycket i klubben. Han pratade ju, pratade ju alltid väldigt mycket om att ställa krav någonting som jag kan gilla i många fall mm. också och som supporter så känns det ju som att nu har vi haft tålamod väldigt länge kan man gå och känna det har varit tålamod 2018, 2019 2020 alltså ni fattar vad jag menar så, när, så, så svaret på frågan om när vi kan börja ställa krav det är alltså från och med 2021 då? Nej jag tycker man kan ställa krav för, från och med förra året det är bara att kravbilden måste vara rimlig. Mm. Jag menar de krav vi hade på Poja till exempel och hans team förra året var ju i förhållande till resurserna ganska enorma. Och det motsvarar de ju. Och vi ställer krav på Poja idag och på Kenneth Pontus också. Nu har de lite bättre förutsättningar i år än vad de hade förra året. Men att säga att kravbilden är att de ska minna SM-gull i år, då tror jag att man skjuter snett. Men vi, vi är jävligt tuffa och tydliga internt med våra kravbilder. Och det spelar ingen roll om du är Poja eller om du är Fredrik Wallin eller Erika Berghagen eller Kristoffer Lindahl. Alla som jobbar i Blåvitt har en kravbild på sig. Vad är du mest nöjd med i ditt arbete hittills? Nej, men jag är nog mest nöjd med... Att vi har lyckats hitta en struktur som jag tror på. Det var ju det var ju inte bara liksom att vi skulle få ordning på strukturerna. Det var ju rätt mycket annat som hände under förra året och slutet på 2018 när jag kom in också. Jag är väldigt nöjd med att vi att det känns som att vi har lyckats trampa rätt i väldigt många komplexa frågor. Därmed är jag inte... Liksom det finns ett uttryck som heter happy but not content och det jag tror jag att ska man jobba på IFK Göteborg så länge jag är klubbdirektör där ska man nog anamma det uttrycket. För när du är content, det vill säga just nöjd, då, då saknar du förmodligen drivkraft i, i den omfattningen som jag kräver. Vi är sponsrade av Jays Headphones Känns inte det jävligt roligt att Jays Headphones är tillbaka? Företaget som faktiskt har då Fyllt mängder av bb öron Med fantastiskt fint ljud genom åren Och nu är de tillbaka Nu är de tillbaka med besked Det är så här att Jays Headphones Nu då kliver in i den så kallade multiroom högtalarvärlden. Vad i helvete betyder det? <laughs> ja, men en multiroom-högtalare är ju då En högtalare som ni kan placera Kanske i köket eller i vardagsrummet Eller så köper man en till köket och till vardagsrummet Och då synkar de och spelar Samma ljud, samma musik, samma Vad du vill Så vart man än går i sitt hem så följer Musiken eller podden eller vad fan det är för sjuka Saker du lyssnar på, följer med Ja, de har lanserat två stycken Varianter på dessa högtalare Den ena heter S Living One, den andra heter S Living Three Den sistnämnda är en kraftfull Riktigt, riktigt kraftfull Schysst högtalare Och den förstnämnde är en lite nättare som man med för en kanske placerar då just i köket. Jag har testat dessa. Låter sjukt bra. Riktigt bra och kraftfullt ljud. Ja, bra bastryck faktiskt. Speciellt den stora. Då, har du ]bart. fått grannarna att banka Joakim Hahn? Ja, det är mycket överkroppsskador i öronregionen där kanske. <laughs> <laughs> Nej, men skämt åsido, jag är sjukt nöjd med dem. Något som jag gillar med dem, det är att de är kompatibla med Google Home. Vilket gör att du kan styra då hela anläggningen med rösten. Och det är en av många anledningar till varför de vann bäst i test hos ljud och bild nyligen. Om ni använder koden BBPOD2020, alltså BBPODD2020, så får ni 30% på hela sortimentet på Jade's headphones. Vilket gör att de här högtalarna då till exempel hamnar... Jäkligt skystig pris Ja och det gör då alltså att S-Living One Den lite mindre högtalaren Landar på 1889 kronor Och S-Living Three Den stora kraftfulla högtalaren Landar på 2659 kronor Så att om man har gått och funderat på Att ha ett sånt här home system Tidigare men känt att det föll lite på priset Så är det nog läge att slå till nu så ta nu och surfa in på jaysheadphones.com Knappa in koden bbpod 2020 Så har ni 30% på hela sortimentet Det gäller alltså även på deras hörlurar Det är en riktigt jäkla bra vårddeal Och vi säger stort tack till Jays Headphones För att ni hjälper oss att göra bbpod. Vi har ju pratat redan om lite Vad det har gjorts för förändringar på, på KG Va, Vad har du för förändringar som ligger i pipen? Just nu menar du? Det behöver ju nödvändigtvis inte vara personalförändringar bara, utan mm. liksom, vart, är, vart ska vi nej, men, ansikta oss nu? Nej, men det, vad vi har gjort är ju att vi har, vi har ju stärkt upp den administrativa sidan, kontoret. Eh, både med kompetens och personal och struktur. Eh, och så som det ser ut just nu så eh, kommer vi inte justera det jättemycket. Det, det kommer alltid justeras, det kommer alltid förändras, men jag tror att liksom den här tiden när Marcuson gick i korridorerna med sopkvasten, den är nog förbi för den här gången i alla fall. Så att det vi gör nu är det ju egentligen att försöka hitta system. Alltså, Det här är ju svintråkigt men ändå jävligt viktigt. Allt ifrån CRM-system till ekonomisystem. Allting som gör livet enklare och effektivare just nu. Och hela det här året är ju egentligen en implementeringsfas i allt det vi har försökt att påbörja förra året. Så förändringsmässigt så tror jag inte att det är skit mycket som kommer märkas utåt sett. Men eh, vi jobbar väldigt mycket med att eh, förändra, förbättra och effektivisera vårt arbetssätt. Varje arbetstimme ska bli mer värd i slutändan någonstans? Ja, och framförallt så ska man ju kunna fokusera på det man gör eh, eller det du är anställd för. Framförallt för att eh, eh, om man om man kommer till en organisation som var soppas ja, inte, inte ja, hur ska jag uttrycka det? Säg det som ja, du vill säga. Ja, det. precis, säg det som du vill säga. Nej, men utan ordning och reda så var det väldigt mycket upp till personalen själva att ta ansvar, vilket man gjorde. Men det innebär ju också att du inte fokuserade tillräckligt mycket, utan du var både hade din vanliga anställning, sen skulle du byta taklampan och sen skulle du låsa upp gamla Ullevi plus att du skulle rekrytera eh, nya företag till exempel. Och sen skulle besticken i besticklådan. Ja, och precis. I ja, om du hann med det va. Mm. För att eh, det, var så det, eh, för det var så det var. Vi hade en styrelse som var sjukt operativ. Eh, vi hade en organisation som eh, var extremt ambitiös och lojal mot blåvitt för att man älskade blåvitt Men man har förutsättningar för att göra allting så att det vi gör nu, det är ju egentligen att se till att varje tjänst får ut så stor effektivitet som möjligt än enkelt. Svintråkigt svar men sant. Jag tror att de som är med så här långt vill höra sånt på är ja, de som inte är... har lagt på. <här> <här> Nej, tror det tror jag inte. jag tycker det här är sjukt intressant mm. för det är de här frågorna så det är ju många som går och funderar över jättemycket saker och så får man äntligen svar på ganska mycket av det just nu. Ekonomin frågar väldigt många om. Förklara snabbt hur du anser att vi ligger till där egentligen. Eh, vi ligger eh, bra till enligt plan så att säga. Eh, vi, eh, vi kommer ju att presentera årsbokslutet nu på årsmötet. Eh, och det kommer liksom vara positiva tongångar så långt har ju de flesta fattat. Det jag tycker att vi har, vi har en bra bit kvar att jobba med. Vi har ett allt för stort driftsunderskott som många pratar om. Vad, hur kan man ha driftsunderskott och så vidare. Men det är ju en, det är en normal del i fotbollsekonomin att många klubbar går inte ihop sig utan att sälja spelare. Liksom. Och då behöver man definiera någonstans vad, vad, vad är acceptabelt för vår klubb. Uh, där ligger vi för högt fortfarande. Uh, vi behöver jobba mer med både publikrekrytering och sponsring. Vi har tagit stora steg på vägen men vi har, som sagt det här är, Vi går in i år två av fem. Så uh, så so, so far så tycker jag att vi ligger i enligt plan. Har vi kapat en massa kostnader också? Vi har kapat kostnader, vi har omfördelat kostnader. Eh, om inte frågan kommer så kan jag ju svara på den direkt. Ja, det. <laughs> eh, att det känns som att vi anställer jävligt mycket folk uppe på kontoret. Liksom. Men eh, om man tittar kostnadsmässigt så, så är det ju som så här i och med att vi är en ekonomisk förening så kan vi inte dra moms. I dåliga tider så tenderar organisationer att anställa konsulter som inte syns på personalkostnadssidan. Mm. Kan du inte dra momsen så kostar någonting som är 100 spänn. Kostnaden är 125 spänn istället. Mm. Vilket innebär att du får högre externa kostnader. Så vad vi har gjort är att vi har omfördelat väldigt mycket konsulttjänster till fasta anställda. Och sen så har vi också två stycken personer som är föräldralediga. Just nu så har vi också två vikarier inne. Hur ser det ut med, med de fasta? Är det hundraprocentiga tjänster på samtidigt? eller har några 25 och 50? Eller hur ser det ut? Uh, nej... Vi har någon vikarie som är inne på deltid. Mm. Men annars så, så vill vi ha heltidsanställda för att vi vill liksom att fokuset ska vara på blåvitt. Är du anställd på blåvitt så ska du tänka och känna och skita blåvitt dygnet runt. liksom. För man kan ju tweaka saker åt olika håll. Om man går in på hemsidan och scrollar den här vi som jobbar på IFK Göteborgs sidan. Kontakt! Så är den ganska lång. Mm. Eh, och, och man kan ibland känna så här: vad gör alla det här egentligen? Eh, till exempel då så har vi en ekonomichef, en ekonom, en ekonomiassistent, en föräldraledig på ekonomin och en finansieringsspecialist med operativt ansvar. Men tyvärr, inga pengar. Har vi inte det? Ja, men ja. det har det har varit en <här> Nej, men konturer. Du, nej, du men, förstår ja. vad jag menar. Och så tänkte jag för utefrå. Att för att sabba det här mm. utan jag, vi undrar bara liksom. Nej men det enkla svaret är ju som så här att om vi tar ekonomiavdelningen så var ju de tre personer innan. Du var en ekonomichef och en ekonom och sen hade vi en konsult mm. som ekonomiassistent. Mm. Så um, om vi bara tar där så tror jag att vi har sänkt våra kostnader med ungefär 25-30% mm. och bibehållit samma bemanning. Det är bara att det syns på hemsidan helt plötsligt. Och uh, våran på våra 12 vad gäller det våra så han då nämnde Johan som är finansieringsexpert det är operativt ansvar på Det är ju... som ja, jävla delikat. <laughs> jo ja, ja, ja, det, det är ju en liten Volvo titel på ett sätt. Nej men ja. det, där handlar det om, det är ju faktiskt bland de få tjänsterna som vi faktiskt har investerat extra i under förra året. Mm. Och det handlar ju egentligen om att vi vi tror väldigt mycket på att vi kommer att göra mycket pengar på vårt hållbarhetsarbete. Vi är jävligt duktiga på allt det vi gör inom ramen för IFK i samhället. Inte bara de projekten med planer för framtiden och IFK på schemat utan vi märker ju ett stort tryck från våra företag som vi är med som partner och sponsorer. till exempel. Att de vill ta del av de projekten som genomförs. Hållbarhet är CSR? Eller? Ja, CSR. Okej, okay, ska vi ta den kursen. Då är CSR är ju Corporate Social Responsibility. Det är ju ett företag när Oliver Dahl går in som sponsorer hos Blåvitt och bör Oliver Dahl ha en CSR-policy hur man ska så att säga nyttja... Uh, sambrandingen med Blåvitt för att öka so den sociala medvetenheten. Blåvitt jobbar inte så mycket med CSR för vi är inte så jävla corporate. Däremot jobbar vi väldigt mycket med hållbarhet ur väldigt många perspektiv. Så att uh, där har man ju krav på sig från CEF att man ska ha minst en tjänst som jobbar med hållbarhet eller CSR beroende på hur man benämner det. Mm. Men sen så har vi adderat en tjänst där vi... Uh, tror att vi kan hitta väldigt många bra samarbeten som genererar pengar in i det arbetet helt enkelt. Max där på en fråga som jag hade för jag tänkte om min fråga lite hur, det är, hur man har tänkt då när man tidigare har pratat om att vi har en alldeles för stor kostnadskostym som vi måste banta och samtidigt då lägger på tjänst efter tjänst efter tjänst. Men det är så att vi har haft så pass mycket konsulttjänster kring i Göteborg som har gjort att vi har dränerat ekonomin och nu har fler personer på plats men en lägre kostnad? Jag kan inte säga att just den delen har dränerat ekonomin, Nej, men... men om man jämför antal huvuden ja. så tror jag att vi är typ en och en halv eller två tjänster fler till en lägre kostnad på totalen. Och det är ju det som är det viktiga egentligen, att vi får ut mer till en lägre kostnad där vi tror att vi kan dels effektivisera arbetet men också driva intäkter för att, jag menar, att spara sig ut ett sådant krisläge som blåvitt befann sig i. Det trodde varken jag eller styrelsen var liksom en framkomlig väg. Utan vissa investeringar måste vi göra. Och då bestämde vi oss för just för de här två åren. Då gäller det att professionalisera organisationen. Och då behöver du göra om strukturen och vissa delar saknades. Och det är där vi har lagt de investeringarna. För som, som företagare som, som också har personal så, så sitter man ju och ser varje gång nu kommer det en ny, proffsig, kompetent människa, men man ser också 500 000 springa kring på två ben i lönekostnad, så man känner bara vad händer, vad händer, men då känner du att ek rent ekonomiskt så har du väldigt mycket på fötterna med ja, de ja. ja, men verkligen, alltså kostnadskontroll generellt sett är ju någonting vi har jobbat jävligt torrt med under de här drya två åren. Och det, så är det ju. Personalkostnader är ju en stor belastning, oavsett om det är en vänsterback eller vad det nu än är. Man måste hålla koll. Om man ska vara jobbig en gång till då. Mm. Du brukar ju ofta prata om, Patrik, att en Ica-supermarket har ungefär samma omsättning som IFK Göteborg. Ungefär, ganska exakt. Men det krävs rätt många fler för att driva IFK Göteborg. Vad är det som är så jäkla svårt egentligen då? För att vi inte säljer paprika. <laughs> Det är, ska vi inte börja göra det? <laughs> det, ja, men det är faktiskt en, är faktiskt ja. en jävligt stor skillnad. Mm. Uh, att driva en fotbollsklubb är en sjukt komplex verksamhet. Mm. Uh, man kan tycka att här, du behöver bara ha någon snubbe som låser upp om omklädningsrummet och så får killarna utsparka lite boll. Men mm. det är grymt mycket grejer som, som dels om du ska driva klubben framåt för en av de stora delarna som vi tror på det är att vi ska göra oss mindre beroende av just de sportsliga resultaten mm. uh, inte lägga allting på rött investera allting i uh, några dyra äldre spelare och sen kanske vinna ett SM-guld någon gång för att eventuellt ta, ta emot uh, Champions League pengar eller vad det nu skulle kunna vara för det är där man tjänar de stora pengarna man, mm. man tjänar ju inte supermycket mer på att vinna ett SM-guld än att komma fyra eller femma Nej, i svensk fotboll, utan ska du känna de stora pengarna och ska du ut i Europa och då är det inte de första eller andra eller tredje omgången i Europa-lig kvalet, utan du ska ju in i gruppspelet och vägen dit är jävligt lång och allt kan hända liksom du kan möta Karabash eller något annat lag från ett land som du inte ens kan stava till och att uh, lägga så mycket krut på det ett läge där vi befann oss det var inte rättfärdigt utan vi behöver hitta andra typer av intäktsströmmar som balanserar de eh, framgångarna som vi vill se på men, plan då. Men hur ska man göra det nu då? För att, om, man, om man kokar ner det så finns det, ser man väl krast tre stycken typer av intäktsmöjligheter. Du har publik eh, du har företagsförsäljning och sen har du väl eventuellt om du når en, en, en fantastisk sportslig eh, framgång och får in pengar på det hållet. Med företagsförsäljning menar du sponsorer? ja ja men mm finns det fler vägar att gå? Ja, men det finns absolut fler vägar att gå. Paprika. Paprika. <laughs> eh, ja, vi pratade om blåvit skulle ta över i Olof Vidal också. Men <laughs> eh, eh, nej, men, ja, nej, men så här är det ju att eh, till att med så tror jag att man ska vara jävligt klar över att vår kärnverksamhet är fotbollen. Mm. Så är det och det är ju allt det vi gör ska leda till att fotbollen ska få så bra förutsättningar som möjligt. Och det kan handla om massa olika delar men intäktsströmmarna kan komma från fler delar än så. Vi har ju bland annat ett nytt avtal med Kraft som vi tror väldigt mycket på. Vi tror att det kommer generera andra pengar i slutändan också. Just det jag nämnde om hållbarheten tidigare. Det finns oanat stora intäktsmöjligheter genom det vi har arbetat med i IFK och samhället. Och sen ska vi inte glömma att om man på sikt också lyckas kombinera de här två sakerna det vill säga att vi blir duktiga på att kommunicera runt vårt hållbarhetsarbete så kommer det förhoppningsvis leda till att fler människor blir intresserade av IFK Göteborg. Som antingen kommer till matcherna, köper våra merchandise eller känner någon eller har något företag själva som vi går in som partner. Och partners idag, de stora pengarna, eh, de kan vi inte riktigt få utav de som vill ha bärs på Gamla Ullevi. Utan det är en associationsrätt som kostar pengar och för att kunna nå den nivån på partnersamarbeten så måste vi göra bra på andra sidan så det, det är därför jag tror att det är viktigt att inte se varje del som en isolerad ö det vill säga att om de, det skit skits här borta då, då tar vi bort den det blir liksom en felande länk utan allting hänger ihop och det gäller att alla delar presterar bra för att man ska liksom få en utveckling på det sen finns det andra sätt att göra det också uh, vi, vi har lite intressanta projekt på gång som att, liksom, där vi inte är framme överhuvudtaget men vi ska inte göra någonting som inte har med vår kärnverksamhet att göra det vill säga fotbollen. Nu pratar vi väldigt mycket om äh, hållbarhetsarbete och sådär. Jag vet ju att BK Häcken är väldigt duktiga på att berätta vad, hur duktiga de är. På och bidra till samhället Det är lite som när en viss bilfirma i Göteborg Köpte en annons i GP För att berätta att de hade skänkt 25 000 kronor Till typ barncancerfondet och liknande Så vet man att den annonsen kostar kanske 100, 150, 200 000 Men istället då för, för att investera i den hälsan. Så kan, du, kan ju du istället få lägga pengarna Där de gör bättre verkan Och så kan du få berätta här vad vi gör istället då. Ja, vilken fin ingång fråga. Ja, Det var märkligt ja, var ja. ja, verkligen ja. Ja, men Så här är det ju. Det, vi, vi, vi ska inte skämmas för att vi är en elitfotbollsklubb. Det, det ska vi inte göra någonstans utan vårt hållbarhetsarbete handlar väldigt mycket om att vi vill attrahera folk till Blåvitt och prata med dem som bor på deras ställe, på deras sätt och... Där fotbollen är fotbollen ett sånt jävla grymt verktyg. Alla kan spela fotboll vart du än befinner dig. Så vad vi gör handlar ju egentligen om att oavsett om vi bygger en plan i Bergsjön eller finns med på schemat på vissa skolor eller gör energikicken för 5000 kids i Göteborg på PSA så handlar ju allting i grund och botten om att de ska förstå att det är Blåvitt som gör detta. Uh, och jag tycker verkligen inte att vi ska skämmas för att säga det hur mycket vi än har flabbat om det här mm. uh, för att uh, vi har ett ansvar i samhället det har vi verkligen för att uh, våra spelare, våra tränare alla vi som arbetar, vi, vi ska vara förebilder för kids som liksom vill hitta sin plattform och sin gemenskap och det gör vi genom de projekten vi har inom ramen för IFK i samhället i slutändan så kommer ju detta generera någonting tillbaka till fotbollen genom att vi antingen hittar nya talanger, vi hittar folk som vill köpa årskort eller vad det nu kan vara. Vi måste erbjuda folk sin möjlighet att på något sätt interagera med IFK Göteborg och där tror jag insteget är sjukt viktigt att vi gör detta på riktigt och inte kanske köper en hel sida i GP istället. Men om man bara drar på sig dumhatten då är inte det inte här det låter så jätteavancerat och jättelångsiktigt. Är det inte bara enklare att få, få folk att börja gå på blåvitt genom att börja vinna lite matcher? Ja, precis. Ja, men man har ju testat den eh, delen ett par år och det gick ut så jävla ja, bra. Ja, men det är, man har ja. lagt krutet på fel gubbar va? Ja, men Jo, men vi kan sitta här och leka sportchefer och tro, men jag tror inte att de kostnaderna som vi förknippade med IFK i samhället räcker till mer än kanske en halv vänsterback då. Om vi gör en jämförelse. Mm. Vi, vi gör ju detta som samverkansprojekt med många andra parter. Både med staden, med företag, med ja, vad det nu skulle kunna vara. Så att förhållandevis lägger vi ganska lite pengar. Men jag tror att just det långsiktiga i det här är ju faktiskt nyckeln. För någonstans, någon gång så kommer det finnas någon snubben någonstans som inte hade fått möjligheten att komma till akademin eller på något sätt känna till blåvet. Jag, jag menar av 17 kidsen där ute och är mer inte ser ut av Messi och Ronaldo mm. än Tobias Sana och vi måste också ge dem en möjlighet <coughs> att få ett, få ett ansikte på Sana att få komma in på jamrullevi och liksom lyssna till snart snartskidnen på Säydon och se Sana göra sina jumagear på plan. Han är en förebild och det är de vi ska trycka ut. Vi har sjukt mycket bra personer i vår natrupp just nu som alla dagar i veckan kan vara förebild för någon unge någonstans. Vet ni vad supportergärnan undrar? Mm. Berättad. vilken halva vänsterback var det vi skulle ja, ha värvat i så ja, jag jag vet vad det roligt var jag tänkte precis så här nu vill jag säga eh, Max Marksson avslöjar Victor Wärnbergs chocklön Schocklön. men så kände ja, jag som att det är rätt jag tänkte ja, om du skulle värva, värva halva Oscar Vänt ja halva Oscar Vänt ja. då får du bli vänstersidan i så. <laughs> det var det vi gjorde han lite Alex ja. Ja. Nej det var, det var inte snällt. Men det var, om man kan halva Oscar vänt som ändå spelat många år ute i Europa och Champions League. Det är väl ändå en okej karriär. Du får den. Ja. Sponsorintäkterna, har de ökat eller minskat sedan du började? De intäkterna ligger ungefär på samma nivå. Men vi har förbättrat nettoresultatet Uh, så att det Netta resultatet det. av sponsorintäkter ja, nej, ja, utav sponsorarbetet Du mm. får ju intäkter och sen har du alltid Ett antal kostnader förknippade med mm. De affärerna du gör Du menar att ni har en hög marginal på sponsorintäkter? Ja, det har en hög marginal det kan säga, De orden ligger i fatet Jag skulle alltså nu, as we speak, sitter här Haft ett möte med Fredrik Valin. Som du ställde eh, in på. Som, jag ställde att in, att vi... ja, som just då handlade om en viss restaurangs eh, ja. sponsring i Sköteborg. Som Och... kommer öka markant till kom, årets säsong. Det kommer bli bra. Ja. Det kommer bli bra tror jag. Ja. Men jag, jag inser vi också vilka det, ja. marginaler det ligger i det här. Nu fick du inte på det här vet du. Nej, okay. <laughs> nej, nej, nej, jag bara ställa en motfråga. Inga frågor här. Nej, okay. Det är bara polisförrådet. Jag är med. <laughs> om man just kikar på de som har tillkommit så är det en två-tre personer som jobbar med företagsförsäljning och väldigt många som jobbar med väldigt, vi har bland annat fyra ekonomer som du precis pratade om här tidigare ja, tre Är vi för få på, på säljarsidan? Ja, det är ju en bit att vi tittar på om vi ska utveckla eller inte men äh, säljavdelningen äh, alltså det funkar ju som så här att inför varje år så äh, samlar vi ihop de resultat som var förra året och så får mm. de göra sina egna avvägningar och komma in med sina budgetförslag och äh, Just nu så fattade vi ett gemensamt beslut att vi inte skulle anställa en till på säljavdelningen. Men det är, det är väl den biten där vi eventuellt kommer göra en justering framöver. För behovet vi pratar om är pengar in. Och det säljavdelningen gör är väldigt kraft drar in pengar. Exakt. Jag tror att det vi gör nu det är också att vi förändrar väldigt mycket i vår sponsorstruktur. Och det är gänget som arbetar med det. De är fruktansvärt duktiga på att hålla fast i de vi har. Uh, det vi skulle behöva är kanske ett par lite större sponsorer till på en högre nivå samtidigt som vi vet också att det är väldigt många som gör en resa uh, i affärsnätverket i uh, IFK Göteborg. Det vill säga att man går in kanske på en lägre nivå och känner sig för är detta för någonting för oss och sen steppar man upp sina åtaganden över år. Så jag menar det, det arbetet är precis lika viktigt att så att säga utveckla den befintliga kundstocken som att bara titta på nytt så det är en kombination mm. Se till så att de vi har känner på det och känner sig sedda Ja men verkligen det, är, det ska man vara väldigt tydlig med det är inte alla som bara går in och sponsrar ju för Göteborg för att man har ett blåvitt hjärta de flesta större företagen de vill ju ha return on investment och då måste man kunna visa vad det har gett oss För de flesta företagen trycker in ganska mycket pengar. Då, och Då pratar du om hundratusentals kronor. i Får de verkligen igen dem? Ja, det får de. Det får de. Det visar våra kunders undersökningar att de är supernöjda med det utfallet de får genom det kontaktnätet som blåvitt ger dem. Merch. Mm? Har vi ökat eller minskat försäljningen som du tillträdde? Uh, jag kan inte säga med handen på hjärtat att 2019 är ett bra representativt år för hur vi skulle vilja att merchförsäljningen gick med tanke på att det var sista året med vår förra eh, merchleverantör. Kappa. Kappa precis. Mm. Ja. relager så att säga. Resten. Ja men, ja. Alltså tolka det som ni vill va? Vi de... år. Nej men, uh, nej men vi ska, ska vara... <laughs> <laughs> Ullared år, för fan vad skönt det låter. Nej men uh, vi ska vara tacksamma för de åren vi hade med Kappa. Uh, mm. För det uh, Vi ska aldrig snacka skit om folk som har uh, investerat i Göteborg. Det är uh, verkligen faktiskt. Men så här då, låg det oss i fatet att det läckte ut att Kraft skulle komma? Nej, det gjorde det inte. Det, det handlade inte om det utan det handlar snarare om att... Vi hade stora utvecklingsbehov vad gäller shoppen generellt sett och eh, vilken typ av produkter vi hade och så vidare. Så att jag menar det var väl kanske Sveriges sämst bevarade hemlighet att craft skulle komma in. Jo, jo men samtidigt så gjorde ju det att många kanske kände då i augusti. 2019 att fan jag köper nog inte en tischa eller tröja nu för att eh, matcha för att jag vet att det kommer en ny till våren Ja möjligt att det var så till en viss del men jag tror också att vi behövde reboota hela vårt mercharbete generellt sett och det kunde inte vi göra förrän vi hade fått in Kraft. Hade det släpat mycket tycker du? Ja, det hade släppat en del. Allsvenska premiären närmar sig med stormkök, eller på samma med Stormsteg. <laughs> ja. eh, vad har ni planerat nu? Blir det en jävla fest? På gamla blir det en jävla fest. Det är det lasershow. Lasershow, fan. Det kommer bli en nedsläpp med helikopter, hela paketet. Eh, var det Ebbot som fick flyga helikopter in på gamla, gamla Det var musik? lite Marcus Berg ja, ja, Och så gick han åt till fel klack är nästan fastna ja. i propellen ja, jag, jag tror inte Tobbe kommer Via helikopter Men, nej, men vi, Det vi hoppas är ju på fullsatt Det är ju vår absoluta målsättning givetvis. Så kan du inte säga det kommer bli fullsatt ja, för att ska, säga Vi ska fan ha fullsatt Det ska fan ha fullsatt, ja, det fan ha fullsatt. Det är, Jag tror att det är jävligt många har sett fram emot Det har varit som sjuk lång vinter Mörkret Sen är det oktober 30 Vinterstormar och så en blåsig Lördag på Vallhalla Det är ju det man har fått i fotbollsverket Och när man gillar blåvitt än så länge Så äh, Ja Festen på gamla Ullevi mot Älvsborg. Den, den ser nog i alla fall. Vad händer då? Vad händer? Ja. Vi, vi, vi, berätta vi, vi, vi, vi har faktiskt fått en specifik fråga. För Joel Almen satt ju precis där du sitter nu. Ja, jag har hört detta. Och lovade att han skulle spela. Ja, har, ni, har ni löst den grejen? Det får vi får se. <laughs> <laughs> det, det får ni inte lov att tappa. <laughs> Nej, det får inte jag. <laughs> ja. <laughs> uh, en fråga som återkommer väldigt, väldigt mycket. Eh, det handlar ju om publik och varför det inte är mer fokus och varför det inte är mer reklam och varför inte det är mer hets för att staplar sälja för att sälja biljetter. Med folk ja. Allt med det. <laughs> Allt med staplar. Staplar, hets, fokus, reklamkampanjer. Ja. ja, men det är väl lite som jag sa innan nu att vi försöker titta på lite olika saker och vi testa nya grepp och ett nytt grepp är att inte arbeta så mycket med hjärta och mage utan mer med huvud. Och vad gäller kommunikationen så försöker vi vara mer liksom, datadrivna det vill säga att försöka pinpointa vår kommunikation utifrån vem mottagaren är. Och just det här med staplar och så vidare det är, det är ju inte så att det har visat att det har gett någon svinbra effekt tidigare heller. Eh, som man kan hetsa på olika sätt men eh, det, vi försöker kommunicera med som en helhet nu och hoppas att det är blåvitt stort som ger den hetsen, inte en stapel utan eller stora blaffer på GP eller GT för den delen va? utan eh, mm, vi får väl se liksom vart det landar Du tycker i alla fall att ni har en strategi som är väldigt, in, som internt är, är relevant Vi liksom. har en väldigt tydlig strategi och ett, ett arbetssätt internt Sen så återigen, vi testar nya grejer Vi ser vart det landar Så att det är alldeles för tidigt för mig att säga Att det är bäst med staplar Eller det är bäst med blaffer det, det kanske inte är staplarna Som är det stora Men, Nej, men det är ofta de som efterlyses Och jag fattar mm. det, det är ju, Då är det ju gemene som tänker Vad är det som triggar mig Och får igång andra liksom. Men det är ju därför det är intressant att höra vad Ja det men som samtidigt ger så, effekt. så har ju då Så att säga staplarna testats mm. Men vad har vi bäst verkningsgrad på mm. Hittills då när vi kommer att locka folk Ja det här är ju en fråga som ni egentligen behöver Prata med Erika om på riktigt Och jag ja, förstår ja. ju Du är hennes chef ja, men, ja, men samtidigt Jag förstår att så, det är svårt att mäta också så här, När det enskilda tillfället var Ja men samtidigt så ser vi också När vi lägger ut saker vad det är som ger effekt Vi, vi har ju liksom bytt CRM-system som jag pratade om tidigare och allt vad det medför och jag menar jag är verkligen inte den som är bäst lämpad på att prata datadriven kommunikationsstrategi men jag vet att man har förändrat sättet att arbeta med det. Sen om det är rätt i slutändan eller om man justerar eller går tillbaka att staplar och bluffer, det Fan vad besviken du blir om vi går tillbaka till staplar och blappar. Nej, nej men för min, känner du, vad nej, jag gör nej, här? Nej men för min del, alltså, jag, jag, jag tycker inte man ska liksom ha någon prestige i vad, vilket arbetssätt det är som ger bäst, bäst effekt. Utan vi ska titta, liksom, hur får vi flest folk till vi. Det är ju det enda som räknas. Men vi, vi har ju väldigt ofta pratat om, du och jag, om Patrik, att vi ska försöka nå utanför den innersta ringen. Och det kanske är vi supportar den innersta ingen som vill se staplarna. Vi som, det här talar direkt till oss så att säga. Vi ser hur det ökar eh, dag för dag. Det är vi som bryr oss om att det kommer mycket folk mm. till, till Gamla men, men den gemene eh, personen i Göteborg bryr sig inte så mycket om det. Kanske. Han, han, vill, han vill bara veta var, varför han ska gå på, på fotboll. Ja men precis. Jag, jag tror kanske inte att vi har de som ligger i gränslandet ska jag gå eller ska jag inte gå eller vilket lag håller jag på eller ska jag köpa ett årskort eller inte. De, de som är liksom i gränslandet de, de drivs nog av andra frågor än bara staplar om man ska lite krass. Ja, vi kommer ju gå oavsett. Jo ja, men precis. Ja. så. Jag har ju pratat en del gånger om <laughs> att blåvitt har gått i något som jag kallar för re re reklambyråfällan när man mm. ska göra reklam uh, till sina supportrar. Man går till en reklambyrå och så tycker de att, fanns en fotboll där de nu ska vi spejsa till det där och då kan det ha då har det landat i kampanjer där när man ska mäta folks känslor med, med, med märkliga liksom, sensorer på kroppen jag och med. all... Möjlig skit Jag skatta nu, för du och jag har varit inbjudna till ganska såna, många sådana möten genom åren På ja. diverse reklambyråer Och de vill vinna något jävla guld. Ja, eller det, det är bara en intern internt tävling ja. Och du har då på ditt egna, mm. så här, ditt egna sätt Sagt exakt vad du tycker Och det har stått så här fem stycken snubbar i polotröja Och sett så jävla ledsna ut efteråt Ja, men jag, ja just den här delen med mätarkänslor Som de ändå genomförde ja, man, ändå. Vad jag gjorde där, det var ju irrelevant ja. jag, alltså, du, du är sa, en känslokall person nej, men sa, Det här var det dummaste jag hört ja. i hela mitt liv Men det är ju inte, det är inte ett <laughs> möte det är, Och det har ju varit ett par olika byråer genom åren. Och vi och ser det, ju också att det land, har landat lite knasigt så att säga För att ja. Precis som du säger att man kan inte driva en fotbollsklubb som man driver ett vanligt företag så kan man inte re göra reklam till fotbollssupportrar som att man skulle sälja jeans mm. utan det måste vi det måste liksom tala till andra saker. Ja, vad fan ska jag svara på det? Det, det det är väl klart att alla vill göra bra kampanjer och så vidare men, men, men återigen jag tror inte att det är det vi ska investera vår tid och energi i att hitta det perfekta kampanjformatet utan kampanjen för IFK Göteborg tror jag pågår 365 dagar om året genom att hitta det här engagemanget att fan vinterhalvåret är den kassaste tiden på året för att man inte får gå på Jämla det formatet det är tilltalet och det, det är ju någonting som vi behöver jobba med hela tiden och inte via någon som vi vinner ett guld eller två. Min nästa punkt på agendan, men mm. nu kanske det blir polisförhör ändå. Eh, eh, men den heter det nya proffsiga blåvitt inom situationstecken. Eh, och då undrar jag är det likhetstecken mellan att vara proffsig och vara sluten mot Media, supportrar, medlemmar och så vidare. Tycker du att vi är slutna? Jag kan eh, tycka mig känna en förändring i hur öppen man är. Framförallt sista veckorna. Ja, precis. Och så. vi är så jävla på klubben så sånt ser vi direkt. Va? Ja. Mm. Nej, men så här. Till skillnad jag. från när styrelseledamöter kom ut från styrelsemöten och berättade exakt vad som hade sagts. Eller var vilken... Nej, men, I vilken kontext sätter ni den här så, upplevda så, slutändan Så här, vi backar bandet så här. Ja. Uspen tycker jag Med all svenska lag Är närheten och öppenheten för Framförallt för supportrarna eh, om vi, Att vi pratar om media Det handlar bara om att det är en kanal Till supporterna Och då tycker jag att då har vi inte, kommer inte råd Att agera som att vi vore Real Madrid i vissa fall och alltså Jag har några exempel på ja, det här på det här Nej. Vi hade till exempel en liten storm, vad man skulle säga, under träningslägret då media upplevde sig åsidosatta. Vad fan var det om? Ja, du undrar. Ja, men jag var ju där. Mm. Min bild är väl egentligen så här att det var en journalist som försökte göra en poäng på sociala medier. Och det handlar om att de stod längs med. Vad heter det? Inte kortligen utan... Långsidan. Långsidan heter det, exakt. Och så värmde laget upp på andra sidan. Eh, där det fanns ett bås och de hade sitt vatten och allt sånt där. Och klart som fan inte vi vill ha journalister springandes vid båset. Eh, sen resten av träningen såg du, det såg man ju på andra bilder, som de var också faktiskt samma journalist la ut. Eh, han var ju så nära att han kunde delta i övningen själv liksom så att... Eh, Helt ärligt nu från min sida så tycker jag att det där var bara skitsnack. Vi pratade med journalisterna där på plats och i stort sett de var med det bemötandet de fick. De fick tillfälle att intervjua vilka spelare, vilka ledare de ville på hur lång tid som helst. De hängde på samma hotell- Jag förstår egentligen inte vad mer de ville ha där och då, om jag ska vara helt ärlig. Bilden handlade upp, det var ju också så här om du lägger dig ner vid ena hörnflygan på Gamla Ullevis ser du som att du kan lika gärna vara på månen. Så att eh, det är rätt så här, dumt tycker jag att lägga ut en sån bild och hetsa folk som finns 3000 mil därifrån. När inte det spelar man Men det, det känns så här, varför skulle han göra det? Ja, det undrar jag mig jävligt relevant För nu, nu får vi höra en sida om inte såklart. Uh, och, men sen när man pratar med folk på plats där så upplever ju de då att det blir bättre efter två dagar. Och att man men det var ju ingen skillnad. nej och Det, nu, det, blir riktigt, ju, nej, det, jag, det var ju ingen jag hör, skillnad. Ja, jag hör vad du säger. Uh -huh. Jag var inte där. Nej, men så, jag var där. ja Och det vet jag. Mm. Uh, så jag, därför så får jag ju ställa mig i mitten. Mm. Det, det är ju det som blir... Uh, Påmiklingen och deltar i övningen. <laughs> det hade varit fantastiskt bra. Uh -huh. Men det var ju en upplevelse av vad de säger då att eh, i stort sett hela träningen sker där borta. Dag två vet jag att slutet på träningen sker nära journalisterna. Men de menar ju på att eh, de får en effekt av det för att de då påtalar att, det, Nej, det, att inte. de känner sig uteslutna. Nej men det är ju som så här sporten avgör ju på vilka <coughs> övningar de vill göra och mm. om de tycker att det är skitviktigt att se och ta bilder på folk som dricker vatten och hoppar över häckar och så är det klart att jag förstår att de var missnöjda för att de inte fick liksom, ta på spelarna där Det blir och då. lite förminskande när du säger men det, på nej, men det jo, men... nej men det är verkligen förminskande för jag tycker verkligen att det där var en idiotgrej Helt men ärligt om, om, vi, om vi zoomar ut som brukar jag säga eh, Jag är i alla fall av den uppfattningen att i stort sett all media som görs om blåvitt A-lag om de tränar och de skjuter bollar upp i krysset och de hoppar över häckar alltså vad som än kablas ut i andra medier så är det gratis reklam PR och det är bara bra eh, håller du med mig om det så att säga alltså det där är ju en sjukt stor fråga du får ju liksom specifiera den lite mer det vi kan inte ha journalister i vårat avbyta det nej, det och sen så, av, nej, nej, sen så avgör ju tränarna på vilken del av planen de genomför sina övningar. <hör> så helt ärligt hela den här stormen inom citationstecken mm. i, i Portugal, jag tycker att det var en total idiotgrej som vi pratade med journalisterna på plats om. De som hade åsikter, de fick komma till oss, vi diskuterade det. Och precis efteråt de utvärderingarna som de sa, både skriftligen och muntligen, de sa att de var svinöjda med det som en helhet. Och det fanns ingen förändring på grund av att de låg på eller något sånt. Utan ett fortsatt enligt plan och sen fick de ta del av det på det viset som var det anvisat om Liksom med intervjutider och närhet eller vad vi nu skulle kunna vara. Mm. För jag, jag har ändå försökt lyssna med väldigt många som, som, som, var, jobb, där. som, som var där och som jobbar runt det. Och så här, det fanns en känsla av att man inte var välkommen på samma sätt. Och det kan jämför, inte vara bra. Men om man jämför ett år till ett annat ska man också ta i beaktande att den som var där då var Kenneth i egenskap av styrelseledamot som han var då mm. och vår SLO som kanske inte har mediauppvaktning som sin främsta punkt i sin mm. arbetsbeskrivning så Jag hoppas verkligen att de upplevde en skillnad från ett år till ett annat med tanke på det. Du förstår ju sannolikt också vad vi är oroliga för. Vi är oroliga för att eh, journalisterna istället ska springa till BK Häcken. Där de får kaffe och bulle och glass och, och sangria eh, istället. Men vill BK eh, Häcken bjuda på sangria så får ja, men, ju det vara upp till dem va? Du för, fattar vad jag menar. Ja men vår då... och va. För att återigen det... Vi har ingen ambition att stänga ut media. Mm. Tvärtom, vi vill arbeta tillsammans med media. Sen så finns det vissa premisser som blir organisationen givna av sporten. Mm. För att sporten anser att det ger dem de bästa förutsättningarna. Och där tror jag att alla kan vara överens om att det får gå först i en sån struktur. Och i det nya proffsiga blåvet nu, då, som vi, vi skämtsamt kallar det om, då, så, så ser man även nu till till exempel matchen mot Zollentun och stänga hela träningen. Istället för då första timmen. I alla fall det som kommuniceras utåt. Man börjar också kommunicera skador i form av under- eller överdelar på kroppsdelar. Så vi ser ett förändrat mönster och det är det vi är lite nyfikna på. Ja, men nu, ska inte, du, nej, men nu ska jag inte tänka på Sollentuna-matchen men nej. återigen där om Poja och hans gäng känner att de får bättre förutsättningar mm. på grund av det så tänker inte jag sitta i en podd och liksom kritisera det. Precis och Sen kan man fundera på om det är rätt väg att gå generellt sett eller inte och vilka effekter det får eller inte. När det kommer till skador så är det ju en då tänker jag här: när ni jobbar på era riktiga jobb, mm. vad det nu är ni. och ja. Kalle eller Bosse är hemma och är sjuk och ni går till chefen och frågar varför så tar han någon lagstadgad skyldighet att berätta varför han är sjuk. Nej. Utan det är ju upp till personen själv att uttrycka det. Det kan ju vara vad som helst att han har brutit ett ben eller har svårt hemma och så vidare. Så att det finns väldigt många fler perspektiv på om och när och på vilket sätt man kommunicerar en skada. Mm. Nu är det här första gången vi har testat den här vä vägen och återigen rätt eller fel, men det är så man kommer göra från och med nu. Och sen får man utvärdera och titta på ger det oss någon fördel på plan i slutändan, för det är det vi ska göra. Men då är det en slutenhet, att man inte vill vara öppna med det på samma sätt, och det är för, det vi undrar. För, för... för om någon ringer ner till Oliver och frågar varför ni har en annan kort för att ge det Nej, men vi är vi ge en vår... Det, det är en helt annan sak, det, men det är det intresset en... kring vårt personal. Ja, men intresse och den personliga integriteten är två skilda saker. Vi kan ju vara väldigt intresserade av varför Kalle Bosse och hassel eller vem det nu är, är sjuk eller skadad. Men syvende och sist så är det ju faktiskt den personliga integritet som kommer först. Och många anledningar. Samtidigt så står ju din sidan som är tränare för just Real Madrid och berättar att Sergio Ramos han har skadat baksidan av vaden och kommer att bli borta ungefär eh, tre och en halv vecka. Så, så jag menar, Sergio Ramos här var jag nu 34 år och... Har varit med i den professionella fotbollen och kan under åtskilda år och kan säkert ta det. Alltså jag tror att man får respektera också att hur att sättet att kommunicera kring skador kommer också variera. Beroende på vilken tränare som finns på plats. Mm. Hur truppen ser ut. Är det många unga spelare? Är det någon som kanske får sin första skada i den allvarlig kommer den informationen om den skadan följa den spelaren under en lång tid eller vad det nu kan vara så att jag, jag tror att man kommer se liksom skift över tid med hur man pratar om de här bitarna för folk har ju suttit och skrattat åt AIK i ett år för att de har liksom alla vet att han har, han har skadat foten Och sen så står det ändå att det är en underkroppsskada. Det, det, det finns ju en absurditet i det också. Och vi är inne på väldigt mycket på, på djupt inne ja, det är, på nörderi nu på ett det. Nu. Men det är för att vi ja. försökte samla begreppet kring ja. det här nya. Så vi ser vi ett nytt mönster i kommunikationen som du uppenbarligen också säger att vi har nu. Ja, ja men det ja. har vi absolut. Och då, och då åt... undrar vi kring den. och, och är så här, Varför har man valt linjen? Finns det någon speciell anledning till? Ja, men utgångspunkten i allting vi gör återigen Det är att försöka ge laget de bästa förutsättningarna och de har ju haft en diskussion utifrån olika perspektiv allt ifrån hur störande eller inte störande är att eh, journalister eller andra flyger med plan till Portugal, alltså hur ger man de bästa förutsättningarna och så får man bryta det i flera delar det kan handla om skador, det kan handla om närhet till bevakning eller vad det nu skulle kunna vara, allting som gör att de kan fokusera mer på att prestera bättre på en träning eller en match. Det behöver vi ju försöka med. Men det är ju ett superstort motsatsförhållande för att å andra sidan så är intresset kring klubben jättet jätte enormt. Det absolut bästa för, för A-Truppen hade ju varit att de var helt isolerade och bara tränade för sig själva under stängda murar. Och sen Nä, nej, men det, nej men det tror vi inte heller på utan det finns ju en balans i det också från vilka vi vill vara. Vi vill ju inte uppfattas som en sluten klubb någonstans. Tvärtom vi, jag menar så mycket tillgång till spelare som vi ger. Nu, mm. nu jämför ju inte jag med någon annan men jag tycker att vi är väldigt, väldigt generösa med det generellt sett. Mm. Men själv och vår styrelseordförande och alla vi är extremt öppna när vi sitter i intervjuer och poddar mm. och annat. Och ja. är på medlemsmöten och visar hur ekonomin finns och ser ut och så vidare. Så att jag tycker att allting det vi har gjort har tydligt visat att vi vill vara transparenta. Men bara, bara för att förtydliga, är det här med skadekommunikationen är, är det någonting för du pratade om, om, om in, spelans integritet det, det låter ganska högtravande eh, är det här någonting som de själva har haft önskemål för jag ser bara att om man är professionell fotbollsspelare och spelar i en av Sveriges största klubbar så är det ingen big deal att, att man kommunicerar vilken skada man har fått om man, får, om man har fått det, för det är så det funkar i den branschen Ja men så är det ju men det grundar sig ändå i att fotbollsspelare i IFK Göteborg är anställda på IFK Göteborg och i det läget så behöver vi ta hänsyn till den enskilda personen och individens önskemål om hur får vi lov att kommunicera kring ditt hälsotillstånd Och sen kan man tycka att det är sig att säga att det är en underkroppsskada eller en fotskada. Det är eller... helt absurt. Jo, jo visst, men jag har full respekt för att man kan tycka så. Samtidigt så är det också om man vänder på den steken och om du tänker, och tänker dig i en situation där man sitter samlat med ledarna för A-truppen och våra sportchefer och diskuterar just kring de här kommunikativa bitarna och de framför önskemål om vad som skulle vara bäst för dem om inte vi skulle att och testat vissa av de delarna så tycker jag inte att vi gör vårt jobb heller Nu du, du tröskar jag vet varför till här ja. Du var inne på det Att det är en medlemsstudförening <coughs> mm. Har inte medlemmarna Som på något sätt är ägarna Har de inte rätt att få ta del av sånt här Om halva lagret Av gurka på ICA Har blivit helt eh, Bortraderat på grund av Någon gurka konstig par Ica. parasit alltså, Paprikan då som ja. du var inne på Och då vill ju ägarna av, av den här butiken veta om... om <laughs> vad är det som har hänt med, med paprikan. Ja, men jag, jag lovar om vi hamnar i en situation där alla blir magsjuka på grund av paprikan, då kommer vi berätta det. Alltså, det, det kan jag Nej men du, fattar, du, du förstår vad frågan egentligen är. Ja, men det är en balansgång. Det är en balansgång. Alltså, vi, vi är inte rädda för att kommunicera runt skadorna, utan åt sen så diskuterar vi sättet hur vi diskuterar eller kommunicerar kring skadorna. För det, det, det är inte det här som kan finnas i hockeyn ibland, att om han har ont där och vi vet det så är vi där och smäller med klubborna på de ställena. För det har jag aldrig sett inom fotbollen någonsin. Nej, och uppenbarligen okay. inte sidan heller eftersom han berättar var Ramos är Nej, Eller så vill han inte att Ramos ska spela. Nej, det, kan vara det. Så är han att Ramos har, har du ont sett, på fel ställe? Har du sett Ramos som TikTok-video? Jag är såg att han hade lagt För någonting. skräckligt. Ja. Den borde han bli avstängd för istället. Men var det, inte också Ramo... det är nog kanske huvudskada istället. Var det inte Ramos som också hade med sig så här en polare på sin smekmånad? Det var han, hans fru och hans bästa vän. Det är fischig. <laughs> på så många sett mm. Yes. Kan IFK Göteborg påverka svensk fotboll på ett eh, högre plan, så att säga? Om man tänker förbund och yttre förutsättningar och sånt där. Vad tänker du på mer specifikt då? <laughs> ja, men vi har ju till exempel haft en, en väldigt eh, stor debatt kring polisen, villkorstrappan och, och så vidare där finns det någonting vi kan göra för att påverka och gör vi det? Ja, vi påverkar i allra högsta grad både, både svensk fotboll och de myndigheter som blir involverade typ polisen eh, hela tiden sk skulle jag säga att jag menar förra året med allt vad som nu skedde kring villkorstrappor hit och dit Vi kom och också ganska lindrigt undan stycken, Ja, precis och det tror jag det beror på att vi har en sjukt bra dialog med just polisen i Västsverige. Det är ju också, förra året arbetade man ju väldigt decentraliserat i, inom polisvälsandet, det vill säga Stockholmspolisen fick arbeta med sina klubbar och polisen i Malmö med dem och polisen i Göteborg. Man har lite olika syn på det här. Så att eh, vi försöker påverka så gott vi kan lokalt och fida dem med information som de i sin tur kan ta med sig då centralt upp till Stockholm och diskutera vad som är bäst väg att gå. Hur ser polisen i Göteborg på IFK Göteborg? Eh, jag tror att polisen i Göteborg ser eh, på IFK Göteborg som en jävligt, nu säger jag det, professionell. Eh, fotbollsklubb. Sluten alltså. Precis, Nej. sluten, exakt. <laughs> För det är likhetstecken där i Nej, eh, vi har en jävligt bra dialog, faktiskt. Och eh, de är ju i sin tur tryckta utav Stockholm att agera mer och agera hårdare. Så jag menar, lite som du sa innan där, att vi kom lindrigt undan och absolut, men jag tror också att våra de som går på blåvit på Gamla Ullevi. de förstår också liksom, att vi arbetar med det hela tiden och på något sätt försöker hjälpa till Jag vet ju att Patrik tycker att du ska ringa D Play och, och ber ja. dem, be dem styra upp sig själva Nej, jag tycker väl bara att det hade varit fint om IF Göteborg tog flaggan då och ledde den En ledet. gång gör jag till flaggan Ja, precis. Ja. Den är 99 gånger 99. Ja, ja. Precis. Ehm, mot... Ja, men här, om man om man kollat på produktionen på d Play och det, det de sänder ut här nu så är, är det under all kritik och vi kommer inte få någon trafik på, på sändningarna. Så det, det som kommer sändas nu i webb. Jag anser att Deep Play just nu håller på att devalvera all Trots alla fina pengar så kommer det mm. in allt det Men om man ser till det de faktiskt Trots gör... alla AI-koder som en kommentator. Så ja, Det är bara. det. det. Ja. Ehm, vara dåligt vid Göteborg mm. tror jag. Ja. Vad känner du? Över ja, jag har faktiskt sett en enda match på Deep Play än så länge. Okay, har, du, har du sett en eh, riktigt dålig Youtube-video någon gång? Många, ja, alldeles många. Ja, ungefär så är upplevelsen. Ja, vad skönt. Ja, jag, jag kan bara, inte, jag bara fundera bara på vad det är för Youtube-videos. Ja. Ja, ja. <laughs> nej, det vill du inte veta. Nej. Nej, men, nej, men helt ärligt vi har ju fått se vad de har lovat oss, mm. om vi säger så mm. innan säsongen drog igång och när de kom in som ny partner i det samarbetet med SF och utifrån vad de lovade oss såg det ju jävligt bra och proffsigt ut. Men mm. jag har faktiskt inte sett det live än. På tal om löften då så finns det ju en annan fotbollsförening som har lovat att de ska fiska fram en massa pengar. Anser du att Östersund bör få spela i Allsvenskan 2020? Oj, oj, oj. Alltså helt ärligt, jag har fattat riktigt vad det är som händer där. Ehm. Du är mest glad över att du inte är där. Nej, men så här... Mistik eh... in, var inte i lådan. <gör> <gör> Muttrarna ligger i, ja, ligger i skruvlådan. Är de har... är de behöver åka till Ikea. Verkligen. Mm. Nej, men så här... Eh... Jag kan känna att all, allt besvär och allt byråkratiskt skrivande som vi hade under förra säsongen med... Eh... En gång en meter banderoller eller eh, att vi skulle ha tolkare i insläppen och fan vad hans moster och att, de, att det inte var Sebban som skrek eller det var Sebban som skrek eller all skit helt enkelt som vi har eh, lagt så extremt mycket energi på förra året så känns det som att man inte tar detta på samma allvar. Eh, jag tycker att det är sjukt förvånande. Alltså, I mina ögon så har ju de bara lurat skjortan av licensnämnder och allt möjligt och bara hittat på. Ja, men men, men, som men som inte hur finns. kan man lura skjortan av en licensnämnd? För rimligtvis så bör det vara personer som man inte kan lura skjortan av som sitter i en licensnämnd. Skulle man kunna tänka sig ja. Nej, men. Uh, nej, vi, vi. Du är här, orolig nu för att du sitter här. Ja, <här> nej, jag är inte orolig liksom. Så här, det, Återigen, jag har ingenting emot Östersunds spelare eller de som jobbar i klubben, eller vad det nu är. Liksom. Men, men det man får läsa känns ju sjukt fishy. Där är ju inte en barack ens i närheten av ett superiotiskt företag. Utan pengar. Aj, aj, aj, det är helt oförklarligt. Om, om, man, om man ställer premissen så här: då. Alltså, om det nu är så som det är. På alla sätt verkar man att, det inte finns det, att de har hittat på en sponsor för att klara sig över gruppet. Tycker du att de borde få spela Nej ja, men Har de hittat på det så har de ju varit med osanning. Är det så att bara pengarna är för så är det ju en annan fråga. Men jag menar att gå in och ansöka. Alla klubbar sliter som svin för att få ihop ekonomin och särskilt de mindre klubbarna. Där, vad var det Örebro för några år sedan? Vad var, vad var det de saknade? En halv miljon ja, eller något? Alltså ja. det var pisspengar i sammanhanget. Och att I de, år hade man ju swishat ihop till Örebro. Ja men ja. verkligen vi hade swishat till Örebro i sammanhanget ja. på det viset. För, för att, för att, men men det, vi pratar ju inte små summor hela, heller. Liksom. 15 miljoner för att klara ett, ett positivt eget kapital. Det är rätt mycket pengar. Jag, jag tycker att det ska bli sjukt spännande att följa den här följetongen och se till slut kommer ju allting fram ändå. Alltså, var, fanns det några pengar? Var baracken värd någonting? <laughs> var baracken värd fyra miljoner? Men finns det en oro för dig då att de kanske konkar i mitten på säsongen och så står vi där med ett lag som inte finns kvar? Eller? Ja, det är ju minskad intäkt av match kan det ju bli. Ja, men så är det. Ju. Och framförallt så beror det ju på, nu jag inte exakt koll på regelverket men jag antar att alla deras matcher i så fall blir ogiltiga, så att det säga. Det hoppas jag. Ja. Jo, jo, men och då ja. kan det ju vara så att man antingen har vunnit eller förlorat så beror det på... Vart man ligger i tabellen. Och den matchen låg där och där där man hade mer eller ja, mindre förut. Men den tog ett gult där och blev avstängd ja, där. Det är en jävla nej, men det, det, men det ska bara inte hända. Det ska liksom vara ordning och reda i svensk fotbollsekonomi. Mm. Det blev långt som väntat. Ja, och det kommer ju också då bli en del två där vi kör. lyssnarfrågor med Max Markusson. 20 frågor med Max Markusson och lite snack av oss kanske. Det får vi se det kan bli så att vi, vi slänger in någon följdfråga här och där. Så kan det bli. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Tack så jättemycket Jays Headphones för att ni hjälper oss att göra bb utan er ingen podd. Så enkelt är det. Vi brukar säga att man ska lyssna lite extra noga på autromusiken till poddarna. Det tycker jag man ska göra idag i och för sig också. Och vad är anledningen idag då? Det är för att Max Markusson själv då har bestämt vad... Eh, veckans får ska ha för slutlåt så att eh, nu blir det i hårdrock från Göteborg för det gillar tydligen Max Markusson